Kínai gömblánk sárkány Más néven oroszlán sárkány Az egyetlen távol keleti sárkányfaj Külseje igen szembetűnő Testét sima, vörös pikkejek borítják Fitosorban végződő pofáját Aranyszínű tüskék veszik körül Szeme látványosan kidülled Nevét annak köszönheti, hogyha ingerlik Órjukain gomba alakú tűz fúj. Test 2-4 tonna, a nőstény nagyobb, mint a hím. Élénk piros, aranyjal pöttyözött tojásának héja nagyra becsült varázszer a kínai mágiában. A gömblánk sárkány agresszív, de fajtársai közelségét a többi sárkánynál jobban tűri. Néha még vadászterületét is hajlandó megosztani egy-két másik sárkányjal. Mindenféle emlőst fogyaszt, de legjobban a sertést és az embert kedveli.